פרק י"ב וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים, אשר תאמר אין לי בהם חפץ, עד אשר לא תחשך השמש והאור, והירח והכוכבים, ושבו העבים אחר הגשם. ביום שיזועו שומרי הבית, והתעוותו אנשי החיל. ובטלו הטוחנות כי מיעטו, וחשכו הרעות בארובות. וסוגרו דלתיים בשוק, בשפל כל התחנה. ויקום לכל הציפור, וישחו כל בנות השיר. גם מגבוה ייראו, וחתחתים בדרך, וינץ השקד, ויסתבל החגיו, ותפר האביונה, כי הולך האדם אל בית עולמו. וסבבו בשוק הסופדים, עד אשר לא ירתק חבל הכסף, ותרוץ גולת הזהב, ותשבר כד על המבוע, ונרוץ הגלגל אל הבור, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. הבל הבלים, אמר הכוחלת, הכל הבל, ויותר, כשהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם, ואיזן וחיכר, תיקן משלים הרבה. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, וכתוב יושר דברי אמת. דברי חכמים כדורבונות, וכמסמרות נטועים בעלי אסופות, ניתנו מרועה אחד. ויותר מהם הבני היזהר. עשות ספרים הרבה אין קץ, ולהג הרבה יגיעת בשר. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי את כל מעשה האלוהים יביא ומשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע. עד כאן מגילת כהלת.